Розділ двадцять другий. Лілі приїздить назустріч. Нехай мене чорти візьмуть, вигукнув Джайлз. Він тільки щойно розірвав конверт листа, котрий надійшов із післяобідньою поштою і дивився у цілковитій розгубленості на його зміст. У чим справа? Це лист від експертів із почерку. Гвенда нетерпляче запитала: "То це не вона написала листа, який надійшов за кордону?" "Навпаки, Гвендо, це вона його написала." Вони витріщилися одне на одного. Гвенда недовірливо запитала: "Отже, ті листи не були фальшивими? Вони були справжніми?" Отже, Гелена покинула Діму ту ніч, Отже, вона написала братові «за кордону». Виходить, її не було задушено. Джайлз повільно сказав, «Схоже, що так, але такий варіант подій геть збиває мене з пантелику. Я цього не розумію, адже все інше свідчить про протилежне. Може, експерти помилилися? Я думаю, вони могли і помилитися» але, схоже, вони не сумніваються у своїх висновках. Гвендо, я справді нічогісінько у цьому не розумію. Невже ми виставили себе такими грандіозними йолопами? І все почалося з моєї дурної поведінки в театрі. Джайлсе, негайно їдьмо до міс Марпл. Ми ще маємо досить часу до нашої зустрічі в доктора Кеннеді о пів на п'яту. Проте міс Марпл відреагувала на їхнє повідомлення зовсім не так, як вони сподівалися. Вона сказала, що все складається так, як і можна було передбачити. Але ж, Люба, міс Марпл, здивувалася Гвенда, що ви хочете цим сказати? Я хочу сказати, моя Люба, що хтось виявився менш розумним, ніж можна було сподіватися. «Але як? І чому?» Він дав маху, сказала міс Марпл, задоволено киваючи головою. «Але як? Хіба ви не бачите, містер Рід, наскільки це звужує сферу нашого пошуку? З огляду на той факт, що Гелена справді написала листи, ви досі вважаєте, що її було вбито? Я вважаю, для когось було вкрай важливо, щоб листи справді виявилися написаними почерком Гелени. Розумію. Принаймні мені здається, що я розумію. Тобто існували обставини, за яких Гелена мусила написати ці конкретні листи. Така гіпотеза і справді звужує пошук. Але що то були, «За обставини!» «О, містер Рід, обличте. Ви просто не хочете думати! Адже усе так просто!» Джайлз здавався роздратованим і розгубленим. «Для мене це зовсім неочевидно, запевняю вас!» «Ви лиш трохи поміркуйте!» «Їдьмо, Джайлзе!» Сказала Гвенда. «Ми запізнимося!» Коли вони поїхали... Міс Марпл заусміхалася сама до себе. «Ця старенька іноді мене дратує», – сказав Джейлс. «Я не знаю, що у Біса тепер вариться в її голові». Вони приїхали до доктора Кеннеді вчасно. Сам доктор відчинив їм двері. «Я відпустив свою економку до вечора», – сказав він. «Думаю, так буде краще». Він провів їх до вітальні, де вже стояла чайна таця з філіжанками та блюдцями. Лежали бутерброди і тістечка. — Філіжанка чаю — це добрий початок. — Ви зі мною згодні? — досить невпевнено запитав він Гвенду. Це допоможе міс Кімбл розслабитися і усе таке. — Ви маєте цілковиту слушність, — сказала Гвенда. — А як бути з вами двома? Чи слід мені відрекомендувати вас відразу? Чи це перешкодить їй говорити відверто?» Гвенда повільно сказала. «Сільські люди дуже підозріливі. Мабуть, буде ліпше, якщо ви приймете її сам один. Я теж так думаю». Погодився з нею Джайлз. Доктор Кеннеді сказав. «Якщо ви сидітимете в сусідній кімнаті...» і двері до неї залишити трохи прочиненими, то ви зможете почути все, що тут говоритиметься. Я вважаю, за таких обставин, які склалися, так буде найкраще. Це, звичайно, можна вважати підслуховуванням, але мені байдуже, сказала Гвенда. Доктор Кеннеді слабко усміхнувся і сказав, я не думаю, що тут може йтися про якийсь етичний принцип. Я не збираюся давати їй обіцянку тримати все в таємниці. Хоч і готовий дати їй свою пораду, якщо вона її в мене попросить. Він подивився на свій годинник. Поїзд має прибути на станцію Вудлі-Роуд о 4.35. До його прибуття залишилося Лише кілька хвилин. Потім їй знадобиться ще хвилин-п'ять, щоб піднятися на пагорб. Він неспокійно заходив по кімнаті. Обличчя в нього було втомлене і напружене. «Я не розумію», – сказав він, – «я зовсім не розумію, що все це означає. Якщо Гелена ніколи не покинула той дім, якщо її листи до мене були фальшивками», Гвенда смикнулася, але Джайлз зупинив її кивком голови. Доктор провадив. Якщо бідолашний Келвін її не вбив, то що на Бога могло там статися? Її вбив хтось інший. Але ж, моя люба дитино, якщо її вбив хтось інший, тоді чому Келвін так уперто наполягав, що вбив її він? Бо він так і думав. Він знайшов її там, на ліжку, і подумав, що це зробив він. Таке могло з ним статися. Хіба ні? Доктор Кеннеді роздратовано потер собі ніс. Звідки мені знати? Я не психіатр. Потрясіння? Нервовий стрес? Так, я думаю, це було можливо. Але кому треба було вбивати Гелену? Ми думаємо, «То був один із трьох», сказала Гвенда. «Один із трьох? Яких трьох?» «Ніхто не мав зрозумілої причини вбивати Гелену, якщо тільки вони цілком не схибнулися з глузду. У неї не було ворогів. Її всі любили». Доктор Кеннеді підійшов до шухляди письмового столу і понишпорив у ній. Він дістав звідти побляклу фотографію. На ній була зображена висока дівчина шкільного віку в спортивному костюмі. Молося в неї було відкинуте назад. Обличчя сяяло. Кеннеді, набагато молодший Кеннеді з радісним обличчям, стояв біля неї, тримаючи на руках цуценя тер'єра. Я багато думав про неї останнім часом. Сказав він бляклим голосом. «Протягом багатьох років я взагалі про неї не думав, і мені майже пощастило її забути. Тепер я думаю про неї весь час. Ви – причина цього». Його слова прозвучали майже як звинувачення. «Я думаю, вона цьому причиною», – сказала Гвента. Він рвучко обернувся до неї. «Що ви маєте на увазі?» «Тільки те, що сказала, я не можу пояснити, але так воно є. Сама Гелена захотіла нагадати вам про себе». Тонкий меланхолійний посвист паровоза долинув до їхніх вух. Доктор Кеннеді вийшов у засклені двері, а вони за ним. Слід від диму повільно тягся внизу по долині. Це потяг, сказав Кеннеді. Підходить до станції? Ні, відходить від неї. Він помовчав. Вона з'явиться з хвилини на хвилину. Та минали хвилини, а Лілі Кембл не з'являлася. Лілі Кембл вийшла з поїзда на вузловій станції Делмаут і через міст перейшла на колію, де стояв поїзд місцевого сполучення. У нього було небагато пасажирів, з півдесятка, що найбільше. То був мертвий час дня, а день до того ж був ярмарковим у Гелчестері. Незабаром поїзд рушив з поважним пахканням, прокладаючи собі шлях по звивистій долині до кінцевої станції в Лонсбері Бей було три зупинки. Ньютон Ленкфорд, Медчинс Голд біля Вудлі Кемпа та Вудлі Болтон. Лілі Кембл дивилася з вікна очима, які не бачили гарного сільського краєвиду, бо перед ними постійно маячив гарнітур меблів у стилі доби короля Якова, обтягнутий тканиною кольору зеленої яшми. Вона була єдиним пасажиром, який вийшов на крихітній станції в Метчинс-Голд. Віддала свій квиток і повз білетну касу вийшла на перон. Пройшовши трохи понад колією, побачила вказівний знак із написом до Вудлі Кемпа, що вказував на стежку яка підіймалася на крутий пагорб. Лілі Кембл швидко пішла на гору тією стежкою. Стежка бігла між лісом і крутим схилом пагорба, що заріс вересом і дроком. Хтось вийшов із лісу, і Лілі від несподіванки стерпинулася. «Леле, ви мене налякали!» – сказала вона. «Я не сподівалася зустріти вас тут». Я зробив тобі сюрприз, так? Я маю ще один сюрприз для тебе. Між деревами не було нікого. Ніхто не міг почути ані крику, ані звуків боротьби. А втім, крик так і не пролунав, а боротьба незабаром закінчилася. Стривожена горличка злетіла над лісом. «Що трапилося з тією жінкою?» – роздратовано запитав доктор Кеннеді. Стрілки годинника показували за десять хвилин п'яту. «Може, вона заблукала, ідучи від станції?» Я детально описав їй дорогу. «Та в будь-якому разі заблукати там просто неможливо. Звернути ліворуч, коли вона вийде зі станції, а потім...» на першу дорогу праворуч. Як я вже сказав, йти там лише кілька хвилин. Може, вона передумала, сказав Джайлз? Схоже на те. Або не встигла на потяг, припустила Гвенда. Кеннеді повільно сказав. Ні, більш ймовірно, що вона вирішила взагалі не приїжджати. Можливо, чоловік її зупинив. Поведінку наших селян Передбачити неможливо. Він ходив туди-сюди по кімнаті. Потім підійшов до телефону і назвав якийсь номер. «Ало? Це станція?» Говорить доктор Кеннеді. «Я чекав на одну людину на четверту годину 35 хвилин. Жінку середнього віку із села. Ніхто у вас не запитував, як пройти до мене?» О. «Що ви кажете?» Інші були достатньо близько, щоб почути голосно сія станції Вудлі Болтон. «Я не думаю, щоб хтось приїздив до баздоктори. По четвертій тридцять п'ять із чужих ніхто не приїхав. З потяга зійшли лише містер Нерекоц із Медоуза, Джонні Лос та дочка старого Бенсона. Інших пасажирів не було. Отже... Вона передумала, сказав доктор Кеннеді. В такому разі дозвольте мені запросити вас до чаю. Чайник уже на вогні. Зараз я принесу. Він повернувся з уже завареним чаєм. І вони посідали за стіл. Це лише тимчасова затримка, весело сказав він. Ми маємо її адресу і можемо Самі поїхати до неї, якщо захочемо. Задзвонив телефон. І доктор підвівся, щоб відповісти. Доктор Кеннеді? Так. Це інспектор Ласт, лонгфордський відділок поліції. Ви чекали на жінку на ім'я Лілі Кімбл. Місіс Лілі Кімбл. Сьогодні пополудні. Чекав. А що сталося? Нещасливий випадок? Я... Не назвав би це нещасливим випадком. Вона мертва. Ми знайшли на її тілі листа від вас. Тому я вам і телефоную. Чи зможете ви приїхати до лонгфордського відділка, якомога швидше? Уже їду. Що ж, спробуймо пояснити, бодай дещо, сказав інспектор Ласт. Він ковзнув поглядом від Кеннеді, до Джайлса та Гвенди, які приїхали з доктором. Гвенда була уже бліда, а руки її були судомно зціплені. Ви чекали на цю жінку поїздом, який відходить від Дилмаута о четвертій годині 5 хвилин і прибуває у Вудлі Болтон о четвертій Доктор Кеннеді кивнув головою. Інспектор Ласт подивився на листа, якого він знайшов на мертвому тілі жінки. Там усе було абсолютно ясно. Шановна місіс Кімбл, написав доктор Кеннеді. Я буду радий, якщо зможу дати вам справді корисну пораду. І ви побачите зі зворотньої адреси на цьому листі, що я вже не живу в Делмауті. Якщо ви сядете на поїзд, який відходить від станції комбелей о 3:30 зробите пересадку на вузловій станції Делмаут і поїздом який іде до Лонсбері Бей доїдете до станції Вудлі Болтон то звідти до мого будинку іти лише кілька хвилин ідіть ліворуч коли вийдете зі станції потім звертайте на першу дорогу праворуч моє ім'я написане «На брамі. Щиро ваш, Джеймс Кеннеді, ви не пропонували їй приїхати більш раннім потягом?» «Більш раннім потягом?» – здивовано перепитав доктор Кеннеді. «Бо саме так вона і зробила. Вона покинула Кумберлей не о пів на четверту, а о пів на другу. Сіла на поїзд, що відходить від вузлової станції Делмаут о другій годині п'ять хвилин і вийшла не на станції Вудлі-Болтон, а на Метчинс-Голд станції попередній. Цьому важко повірити. Вона хотіла проконсультуватися з вами як із лікарем, докторе? Ні. Я покинув практикувати кілька років тому. Так я й думав. Ви добре її знали? Кеннеді похитав головою. Я не бачив її вже років двадцять. Але ви... Щойно її впізнали. Гвенда затремтіла, але доктор міг дивитися на трупи цілком спокійно. Тому він замислено відповів За таких обставин мені важко зрозуміти, впізнав я її чи ні. Її було задушено, так? Так, її було задушено, тіло знайшли в гаю неподалік від стежки яка веде від Метченс Голда до Вудлі Кемпа. Його знайшов перехожий, який йшов із Кемпа приблизно за 10 хвилин до четвертої. Наш поліційний лікар вважає, що смерть настала між 2 годиною 15 хвилин і 3 годиною. Очевидно, її було вбито відразу по тому, як вона покинула станцію. Жоден інший пасажир, не вийшов на Метчензголті. Лише вона. Але чому вона вийшла на Метчензголті? Переплутала станції? Я думаю, що навряд. До того ж, вона прибула туди на дві години раніше від призначеної вами зустрічі і приїхала не тим потягом, який ви їй вказали, хоч і мала при собі вашого листа. А тепер скажіть мені, у якій справі ви мали зустрітися з нею, докторе. Доктор Кеннеді засунув руку до кишені і дістав звідти листа від Лілі. Я приніс сюди її лист до мене. Вирізка з газети, яку сюди вкладено, це оголошення, опубліковане в місцевій пресі містером і місіс Рід, яких ви тут бачите. Інспектор Ласт Прочитав листа від Лілі Кімбл та вирізку з газети. Потім перевів погляд від доктора Кеннеді до Джайлса та Гвенди. «Ви можете розповісти мені історію, яка за всім цим стоїть? Йдеться про дуже давні події, хіба не так?» «Це було 18 років тому», – сказала Гвенда. «Окремими клаптями, з додатками та пропусками». Вони розповіли йому всю історію. Інспектор Ласт умів слухати. Він дозволив, щоб усі троє розповіли про ті події кожен по-своєму. Кеннеді обмежився сухим викладенням фактів. Гвенда часто плуталася, але її розповідь була підсилена образною уявою. Найбільше користі, певно, було з розповіді Джайлса. Він розповідав ясно і, по суті, з меншою стриманістю, ніж Кеннеді, і більш зв'язно, ніж Гвенда. Це забрало досить чимало часу. Потім інспектор Ласт зітхнув і підсумував. Місіс Гелідей була сестрою доктора Кеннеді і вашою мачухою, місіс Рід. Вона зникла з будинку, у якому ви мешкаєте зараз, 17 років тому Лілі Кімбл, чиї дівоче прізвище було Ебот, служила тоді в домі укоївкою. З якихось причин Лілі Кімбл схиляється до думки після того, як минуло стільки років, що в домі було скоєне вбивство. У той час припускали, що місіс Гелідей утекла з якимсь чоловіком, його особу не було встановлено. Майор Гелідей помер у психіатричній лікарні 15 років тому, до самої смерті, перебуваючи під владою галюцинації, що це він задушив дружину, якщо то була галюцинація. Він зробив паузу. Це все цікаві, але не дуже пов'язані між собою факти. Критичне питання, схоже, полягає у тому, «Жива місіс Гелідей чи мертва? Якщо мертва, то коли вона померла? І що знала Лілі Кімбл? З усього цього можна зробити висновок. Вона знала щось дуже важливе, настільки важливе, що її вбили, аби вона нікому не змогла про це розповісти». Квенда скрикнула. «Але хто міг знати?» що вона збирається про це розповісти. Хто міг знати, крім нас? Інспектор Ласт обернув до неї замислений погляд. Надзвичайно важливим, місіс Рід, є той факт, що вона сіла на поїзд, який відходить від вузлової станції Делмаут о другій годині п'ять хвилин, замість того, який відходив о четвертій годині п'ять хвилин. До цього в неї певно були причини, а ще вона зійшла з поїзда, не доїхавши до станції в Гудлі-Болтон. Чому? Мені здається можливим, що після того, як Лілі написала докторові, вона написала комусь іще, запропонувавши йому зустрітися з нею десь у Гудлі-Кемпі. Можливо, і мала намір у разі, якщо ця зустріч не дасть сподіваних результатів, відвідати доктора Кеннеді і попросити його поради. Можливо, вона підозрювала якусь певну особу і могла написати тій особі, натякаючи на своє знання і запропонувавши їй зустрітися з нею. «Шантаж!» – різко кинув Джайлз. «Я не думаю, що вона мислила у такий спосіб», – сказав інспектор Ласт. Вона була жадібна, сподівалася на якусь вигоду, але не дуже добре уявляла собі, як треба поводитися, щоб її отримати. «Побачимо. Може, її чоловік розповість нам більше?» Я її остерігав, – похмуро сказав містер Кімбл. Не втручайся у цю справу. Такими були мої слова. Але вона мене не послухала. Вважала себе розумнішою, ніж я. Такою вона була, Лілі. Надто високо себе ставила. Допит показав, що містер Кімбл мало чим міг допомогти розслідуванню. Лілі служила в Сент-Кетрін ще до того, як він з нею познайомився, і вони почали дружити. Вона любила ходити в кіно і хвалилася йому, що працювала в домі, де було скоєне вбивство. Я тоді не звернув на це уваги. У неї надто багата уява, подумав я. Простих подій життя для неї було мало. Для Лілі, тобто, вона розповідала мені довго охінею про те, як пан убив пані і, мабуть, закопав її тіло в підвалі, щось про французьку дівчину, яка визирнула в вікно, і щось чи когось там побачила. Не звертай уваги на іноземців, дівчино, сказав я, усі вони мастаки брехати, на відміну від нас. І коли вона стала базікати про це далі, я не став слухати, бо вона вигадувала усе з нічого. Їй подобалися злочини моїй Лілі. Вона дуже любила читати «Санді news де друкували серіали про знаменитих убивць. Вона була переповнена усім цим. І якщо їй уявляється, що вона служила в домі, де було скоєне вбивство, то нехай собі тішиться такими думками. Думки Нікому не завдають шкоди. Та коли вона причепилася до мене з тим оголошенням у газеті, залиш його, як воно є. Так я тоді сказав. Бо напитаєш собі лиха. І якби вона мене послухала, то досі була б жива. Він замислився на хвилину або дві. А тож Досі була б жива. Завершив він свої міркування. Але надто вона була високої думки про себе, моя Лілі. Розділ 23. Хто з них? Джайлз і Гвенда не поїхали з інспектором Ластом і доктором Кеннеді розпитувати містера Кімбла. Вони приїхали додому, близько сьомої вечора. Гвенда була блідою і хворою. Доктор Кеннеді сказав Джайлсу, дайте їй випити трохи бренді і нехай вона з'їсть щось, а потім кладіть її в постіль. Вона пережила глибоке потрясіння. Як це жахливо, Джайлсе. знову і знову повторювала Гвенда. Як жахливо! Та дурна жінка призначила побачення з убивцею і так довірливо з ним зустрілася, щоб напитати собі смерть. Пішла, як вівця, на забій. Не думай про це, моя кохана, адже ми і раніше знали про існування вбивці. Ні, ми не знали. То не був убивця сьогоднішній. Я хочу сказати, те вбивство було скоєне 18 років тому. Воно в якомусь розумінні не було реальним, а могло виявитися і помилковим припущенням. Що ж, сьогодні ми переконалися у тому, що воно не було помилковим припущенням. Ти увесь час мала рацію, Гвендо. Джайлз був радий, що вони застали міс Марпл у домі на горі. Вона та місіс Кокер по черзі метушилися біля Гвенди, яка відмовилася від Бренді, бо воно нагадувало їй про хитавицю на морі, але погодилася випити гарячого віскі з лимоном. А потім, піддавшись на вмовляння місіс Кокер, сіла і з'їла омлет. Джейлс Хотів би перевести розмову на іншу тему, але міс Марпл, як він сам визнав згодом, вивела більше тактовності, заговоривши про вбивство у вельми спокійному та розважливому тоні. «Це, звичайно, жахливо, моя Люба», – сказала вона, – «і дуже велике потрясіння, але і цікаве по-своєму». Це треба визнати. Я, звичайно, жінка дуже стара. А тому смерть мене не хвилює так, як вона хвилює вас. Мене може вразити по-справжньому лише щось надто болісне і тривале, як, наприклад, захворювання на рак. Головне, що ця трагічна подія остаточно і незаперечно підтвердила Бідолашну молоду Гелену Гелідей було вбито. Ми досі про це тільки здогадувалися, але тепер ми знаємо. І, судячи з ваших слів, ми, певно, знаємо також, де шукати тіло. Думаю, що в льоху... Ні-ні, містер Рід, ви повинні пам'ятати, як Едіт Педжет розповіла що, стурбована словами Лілі, вона спускалася в льох, проте нічого там не знайшла. А якби там були якісь сліди, то їх не міг би не помітити той, хто їх там свідомо шукав. Що ж тоді могло статися з тілом? Хтось забрав його в машину і скинув зі скелі у море? Ні. Пригадайте-но, мої любі, що вас вразило найбільше, коли ви сюди переїхали? Я маю на увазі передусім вас, Гвендо, той факт, що з вікна вітальні не відкривається вид на море. Там, де ви сподівалися знайти сходи, які ведуть до моріжка, були натомість зарості густих чагарів, а потім ви з'ясували, що сходи були там насправді, але їх чомусь перенесли в кінець тераси. Чому, ви думаєте, їх перенесли? Гвенда подивилася на неї з таким виразом, ніби починала щось розуміти. Ви хочете сказати, що саме там для такого перенесення сходів мала бути причина, але розумну причину. Для цього годі знайти. Те місце, правду кажучи, геть незручне, щоб будувати там сходи до моріжка. Але той кінець тераси майже невидимий із будинку. Його можна побачити лише крізь одне вікно. Вікно дитячої кімнати на другому поверсі. А ви хіба не розумієте, що коли ви закопуєте тіло, то земля буде порушена. І треба знайти причину, яка пояснювала, чому вона порушена. А причиною можна було назвати перенесення сходів від місця, що навпроти вітальні, у кінець тераси. Я вже знаю, зі слів доктора Кеннеді, що Гелена Гелідей та її чоловік дуже любили сад і багато працювали там. Садівник, який щодня до них приходив, звик просто виконувати їхні розпорядження. А коли він прийшов і побачив, що сходи вже почали переносити і частину плит зірвано, вирішив, що Гелідей почав цю роботу, коли його не було і завершив її. Труп, звичайно, могли закопати де завгодно, але ми можемо бути цілком певні, що насправді він закопаний у кінці тераси, а не перед заскленими дверима вітальні. «Чому ми можемо бути у цьому певні?» – запитала Гвенда. Адже бідолашна Лілі Кімбл написала у своєму листі що вона вже не думає, ніби тіло сховане в льоху, бо лионі щось побачила, визирнувши у вікно? Тут усе дуже ясно. Хіба не так швейцарська дівчина визирнула вночі у вікно дитячої кімнати і побачила, що в саду копають могилу. Можливо, вона впізнала і того, хто її копав. І нічого не повідомила поліції, моя люба. Тоді ніхто не знав про те, що в домі скоєне злочин. Місіс Гелідей утекла з коханцем. Це єдине, що дійшло до свідомості Леоні. Мабуть, вона майже не розмовляла англійською. Вона розповіла Лілі, либонь, уже значно пізніше про те, що побачила в ту ніч із вікна. І це підтвердило віру Лілі в те, що в домі було скоєно злочин. Але я не маю сумніву. Едіт Паджет вилаяла Лілі за те, що та базікає дурниці. А швейцарська дівчина погодилася з її думкою і, звичайно ж, не захотіла звертатися до поліції. Іноземці, Завжди уникають будь-яких стосунків із поліцією, коли перебувають у чужій країні. Тож вона повернулася до своєї Швейцарії і, певно, ніколи більше не згадувала про ту ніч. Джайл сказав, якщо вона досі жива, якщо її можна знайти, не виключено, сказала міс Марпл, а як? Поліція зробить це, — Набагато краще, ніж ви, — сказала міс Марпл. Інспектор Ласт приїде сюди завтра вранці. — Тоді я, певно, скажу йому про сходи. — А про те, що я бачила чи думала, що бачила в холлі? — нервово запитала Гвенда. — Так, моя люба, ви вчинили дуже мудро, що досі не казали про це нікому. — Дуже мудро. Але тепер, я думаю, настав час. Джайлз сказав ретельно, добираючи слова. Вона була задушена в холлі, а тоді вбивця відніс її нагору і поклав на ліжко. Келвін Гелідей увійшов, знепритомнів від підмішаного у візки наркотика, і його, у свою чергу, Вбивця відніс до спальні. Він прийшов до тями і подумав, що це він її вбив. Вбивця, певно, спостерігав цю сцену десь зблизька. Коли Келвін побіг до доктора Кеннеді, вбивця забрав тіло, мабуть, заховав його в кущах у кінці тераси і чекав, поки всі ляжуть спати. А коли вирішив, що всі уже сплять, Викопав могилу і зарив тіло. Це означає, що він мусив бути тут, десь біля самого будинку, і протягом усієї ночі. Міс Марпл кивнула головою. «Він мусив бути на місці злочину. Я пригадую, як ви сказали, що це важливо. Тепер нам треба поміркувати» хто саме із наших трьох підозрюваних мав для цього найбільше можливостей. Спершу ми візьмемо Ерскіна. Він безперечно був на місці злочину. Він сам зізнався, що прийшов сюди з Геленою Кеннеді з пляжу близько дев'ятої вечора. Він попрощався з нею, але чи справді попрощався? А що як натомість він її задушив. Але ж між ними все було давно скінчено!» – скрикнула Гвенда. Дуже давно. Він сказав, що майже ніколи не був на одинці з Галеною. Невже ти досі не зрозуміла, Гвендо, що тепер наш погляд на ті події не може залежати від того, хто щось там сказав? Я дуже рада, що ви самі дійшли такого висновку. Втрутилося в розмову міс Мартл. Бо мене трохи стривожило знаєте, що ви обоє, здавалося, сприймали як актуальні факти те, що вам казали люди. Боюся, я надто недовірлива за своєю природою. Але, передусім тоді, коли йдеться про вбивство, я беру собі за правило не вірити нічому з того, що мені розповідають поки це не буде перевірено. Наприклад, я вважаю цілком доведеним той факт, що одяг, спакований у валізу і забраний, був не тим одягом, який могла б забрати сама Гелена Гелідей, бо не тільки Едіт Паджет повідомила нам, що Лілі їй так сказала, а й сама Лілі згадала про цей факт у своєму листі до доктора Кеннеді. Отже, Тут ми маємо факт. Доктор Кеннеді сказав, що Келвін Гелідей вважав, ніби його дружина таємно отруює його наркотиками. І Келвін Гелідей у своєму щоденнику це підтверджує. Отже, маємо ще один факт. І дуже цікавий факт. Вам не здається? А проте ми не станемо заглиблюватися ці міркування тепер. Але я хотіла б наголосити на тому, що дуже багато припущень, які ви зробили, ви зробили, посилаючись на те, що вам було сказано. А цього ніколи не слід робити, хоча б якими вірогідними здавалися вам ці розповіді. Джайлз дивився на неї, не відриваючи погляду. Гвенда, у якої Відновився нормальний колір обличчя, пила каву і перехилилася через стіл. Джайлз сказав, «А зараз спробуємо пригадати, що казали нам ці троє людей. Спершу розглянемо Ерскіна». Він сказав, «Даремно ти причепився до нього», – завважила Гвенда, «ти тільки марнуєш час, обговорюючи його» бо тепер він остаточно відпав. Він не міг убити Лілі Кімпл. Джайлз незворушно провадив. Він сказав, що зустрівся з Геленою на кораблі, дорогою в Індію, і вони закохалися одне в одного. Проте не міг примусити себе покинути дружину і дітей. І вони погодилися сказати одне одному «Прощавай!» А припустімо, Усе було зовсім не так. Припустімо, він донестями закохався в Гелену, а вона не схотіла тікати з ним. Припустімо, він пригрозив убити її, якщо вона вийде заміж. Це дуже малоймовірно, сказала Гвенда. Такі речі трапляються. Згадай, як ти підслухала, що казала йому дружина. Ти списала її слова... На ревнущі. Але вони могли бути правдивими. Можливо, їй справді довелося багато витерпіти від нього через його надмірну любов до жінок. Можливо, він якоїсь мірою сексуальний маньяк. Я в це не вірю. Не віриш тому, що жінок він чимось приваблює. А от я думаю, що якісь відхилення Ерскіну властиві але продовжу розвивати свої міркування про нього. Гелена розриває заручини з Фейном, повертається додому, подружується з твоїм батьком і оселяється тут. А потім раптом з'являється Ерскін. Він приїздить сюди ніби на літні вакації разом з дружиною. Але то лише привід. Він сам признався тобі у тому, що приїхав побачитися з Геленою. А тепер припустімо, що саме Ерскін був тим чоловіком, який розмовляв із нею у вітальні в той день, коли Лілі підслухала, що вона боїться його. «Я давно вже тебе боюся! Ти божевільний! А що вона боїться його, то хоче переселитися до Норфолка, але тримає свій намір у таємниці». Ніхто не повинен про це знати. Тобто ніхто не повинен про це знати доти, доки Ерскіни покинуть Делмаут. Поки що все сходиться. А тепер ми перейдемо до тієї фатальної ночі. Що робили Гелідей раніше в той вечір, ми не знаємо. Міс Маркл кахикнула. Хочу вам повідомити, що я знову зустрічалася з Едіт Паджет. Вона пригадала, що в той вечір вони повечеряли дуже рано, о сьомій годині, бо майор Гелідей мав намір піти на якісь збори. Вона думає, що то був гольф-клуб чи якась зустріч на парафії. Місіс Гелідей також пішла з дому відразу після вечері. Правильно, Гелена зустрічається з Ерскіном там, де вони призначили побачення, можливо, на пляжі. Він від'їздить наступного дня. Можливо, він не хоче їхати. Намовляє Гелену, щоб та втекла з ним. Вона повертається додому, і він приходить із нею. Зрештою, у нападі шалу він душить її. А все інше відбувається так, як ми вже собі уявили. Він трохи божевільний, хоче, щоб Келвин Гелідей повірив, ніби вбив свою дружину. Пізніше Ерскін закопує тіло. Ви ж пам'ятаєте, він розповів Гвенді, що повернувся до готелю дуже пізно, бо ходив по місту. Але цікаво було б знати, що робила протягом того часу його дружина, сказала міс Марпл. Певно, Божеволіла від ревнощів, припустила Гвенда, і влаштувала йому пекло, коли він повернувся. Ось така моя реконструкція. І вона можлива, сказав Джейлс. Але Ерскін не міг убити Лілі Кемпбл, сказала Гвенда, бо він живе в Нортумберленді. Тому ми лише марнуємо час, намагаючись приплутати його до вбивства». Розгляньмо ліпше Волтера Фейна. Гаразд, Волтер Фейн – людина з пригніченими почуттями. Він здається лагідним, сумирним і таким, яким дуже легко попихати. Але міс Марпл принесла дуже цінне свідчення про його справжню вдачу. Одного разу Волтер Фейн був у такому гніві, що мало не вбив свого брата. Щоправда, він був тоді ще дитиною, але той спалах гніву був несподіваним і незрозумілим, бо ж він завжди здавався хлопцем лагідним і поступливим. А потім Волтер Фейн закохується в Гелену. Він не просто в неї закохується, а божеболіє від кохання. Вона підкидає його домагання, і він від'їздить до Індії. Згодом вона пише йому, що приїде і одружиться з ним. Вона і справді вирушає до Індії, але незабаром Фейн одержує новий удар. Вона приїздить, проте відмовляється від свого наміру одружитися з ним, бо познайомилася з кимось на кораблі. Гелена повертається до Англії і одружується з Келвіном Гелідеєм. Можливо, Волтер Фейн подумав, що Келвін Гелідей став первісною причиною раптової зміни її настрою. Він багато міркує, виношує в собі божевільну ривниву ненависть і повертається додому. Він поводиться по-дружньому, так, ніби все забув і пробачив. Часто приходить у цей дім, стає тут ніби кімнатним песиком. Та, можливо, Гелена відчуває, що це не так. Вона бачить проблиски того, що відбувається під поверхнею. Можливо, уже дуже давно вона відчула щось тривожне в лагідному Волтерові Фейні. Вона каже йому, «Я думаю, що завжди тебе боялась». Тож Гелена... Темно снує плани втекти з Делмаута і оселитися в Норфолку. Чому? Бо вона боїться Волтера Фейна. А тепер ми знову повертаємося до того фатального вечора. Тут ми вже не перебуваємо на такому твердому ґрунті Ми не знаємо, що робив Волтер Фейн тієї ночі. І я не бачу ніякої можливості коли-небудь це з'ясувати». Але, але вимозі перебування на місці злочину, яку сформулювала міс Марпл, він відповідає, бо може дійти сюди від свого дому за дві або три хвилини. Він міг сказати, що йому болить голова, і він хоче рано лягти спати або зачинитися у своєму кабінеті для якоїсь термінової роботи або щось у такому ж дусі. Він міг зробити все те, що мусив зробити вбивця, згідно з нашою гіпотезою. І я гадаю, що з усіх трьох саме він, якнайімовірніше, наробив би помилок, пакуючи її одяг. Навряд чи йому було відомо про те, що саме мають звичай носити жінки за тих чи інших обставин. «Дуже дивно», – сказала Гвенда. Але в той день я пережила в його кабінеті дивне відчуття, ніби він чимось схожий на дім з опущеними шторами. І в мене навіть виникла дивна думка, що в тому домі є мрець. Вона подивилася на міс Мартел. «Вам це здається дуже дурним?» – запитала вона. «Ні, моя Люба. Можливо, так воно і було». А тепер сказала Гвенда. Ми переходимо до Ефліка, автобусного Ефліка. Того самого Ефліка, який ніколи і нікому не дозволяв себе розтоптати. Головний аргумент проти нього – слова доктора Кеннеді про те, що він помітив у нього зачатки манії переслідування. Тобто Ефлік ніколи не був по-справжньому нормальним. Він розповів нам про себе та про Гелену, але тепер ми погодимося на тому, що то все була брехня. Він не просто вважав її привабливою дівчиною. Він був шалено, палко в неї закоханий. А вона лише розважалася з ним. Вона була схиблена на чоловіках, як казала міс Марту. «Ні, моя Люба, я нічого подібного не казала». «Ну?» «Була німфоманкою, якщо вам більше до вподоби цей термін. Хай там як!» А вона завела інтригу Джекі Ефліком, а потім хотіла його кинути. Але він не бажав бути покинутим. Брат визволив її з тієї халепи. Однак Джекі Ефлік ніколи не простив і ніколи не забув. Він втратив свою роботу, його нібито зацьковував Волтер Фейн, як він пояснює. Це свідчить про певні ознаки манії переслідування. Так погодився Джейлс, А якщо це правда, то це істотний аргумент проти нього. Дуже істотний. Гвенда повела далі. Гелена їде за кордон, а він покидає Делмаут. Але він ніколи не забуває її, і коли вона повертається до Делмаута, одружена, приїздить і навідує її. Він сказав спочатку, що приїздив один раз, але згодом визнав, що був у їхньому домі більше, ніж один раз. І невже ти не пам'ятаєш Джайлзе, як Едіт Паджет згадала про таємничого чоловіка в розкішному автомобілі. Як бачиш, він приїздив достатньо часто, щоб слуги звернули на нього увагу. Але Гелена не захотіла запросити його на обід. Не захотіла познайомити його з Келвіном. Можливо, вона його боялася. Можливо, Джайлз втрутився. Тут може бути і інша версія. А що, як Гелена була закохана в нього? І він був першим чоловіком, у якого вона закохалася. І, припустімо, вона не перестала його кохати. Можливо, у них був роман, і вона не хотіла, щоб хтось про це знав. Але, може, він хотів, щоб вона пішла з ним, а їй він на той час уже набрид і вона відмовилася тікати з ним. І він її вбив. І все таке інше. Лілі написала у своєму листі до доктора Кеннеді, що в ту ніч біля їхнього дому стояв шикарний автомобіль. То був автомобіль Джекі Ефліка. Джекі Ефлік також був на місці злочину. Це тільки припущення, сказав Джайлз, але воно здається мені обґрунтованим. Та згадаймо і про листи Гелени, адже їх також треба приєднати до нашої реконструкції. Я довго морочив собі голову, обмірковуючи обставини, як висловилася міс Марту, за яких Гелена була б змушена написати їх. Мені здається, ми можемо пояснити їх лише в тому випадку, коли вона справді мала коханця, і той сподівався, що вона втече з ним. Повернімося до наших трьох можливих кандидатів. Спочатку до Ерцкіна. Припустімо, що він ще не був готовий покинути дружину та свій дім. Але Гелена погодилася розлучитися з Келвіном Гелідеєм і поїхати кудись, де Ерцкін міг би навідувати її в ряди годи. Тоді насамперед їй би треба було приспати підозри місіс Ерскін. Тож Гелена написала кілька листів, щоб вони надійшли до її брата в належний час і створили враження, ніби вона втекла за кордон із кимось іншим. Це також добре пояснює, чому вона зберігала ім'я свого обранця в такій таємниці. Але якщо вона збиралася покинути чоловіка, задля нього, то навіщо тоді він вбив її, запитала Гвента. Можливо, тому, що вона раптово змінила свій намір, раптом вирішила, що все ж таки кохає чоловіка. Він втратив над собою контроль і задушив її, а потім забрав одяг та валізу і використав листи. Це дуже гарна гіпотеза, яка все пояснює. Таку саму гіпотезу Можна застосувати і до Волтера Фейна. Думаю, скандал був би катастрофою для сільського адвоката. Гелена могла погодитися поїхати кудись недалеко, де Фейн міг би навідувати її, але вдати, ніби вона втекла за кордон із кимось іншим. Вона приготувала листи, а тоді раптово змінила намір. Волтер очманів від люті і вбив її. «А що ти скажеш про Джекі Ефліка? У його випадку важко знайти причину для написання листів. Я не думаю, що скандал міг би завдати йому великої шкоди. Можливо, Гелена боялася не його, а мого батька, і тому подумала, що ліпше вдати, ніби вона втекла за кордон. А може Ефлікова дружина...» мала на той час гроші, і він хотів вкласти її гроші у свій бізнес. О, так існує багато обставин, за яких могли бути написані ті листи. То кому з них ви віддали перевагу, міс Марпл? – запитала Гвенда. Я не думаю, що це міг бути Волтер Фейн, але… Міс Кокер увійшла саме у цю мить прибрати філіжанки з-під кави. «Пробачте мені мем», сказала вона, «я геть забула. Уся ця історія з убитою жінкою і те, що ви та містер Рід були якось до неї причетні, може вам завдати тепер великої шкоди? Містер Фейн приїздив сюди пополудні і запитував вас. Він чекав десь півгодини. Схоже, він думав, ви запрошували його. Як дивно! сказала Гвенда. «У котрій годині він був? Десь о четвертій або трохи пізніше. А потім приїхав іще один джентльмен у великому жовтому автомобілі. Він був переконаний, що ви чекали на нього. Ніяк не хотів зі мною погодитися, коли я сказала йому, що ні. Чекав вас 20 хвилин. Я навіть подумала... «Ви збиралися запросити кількох людей на чай, а потім про це забули?» «Ні», – сказала Гвенда. «Диво та й годі!» «Зателефонуємо Фейнові», – сказав Джайлз. «Не думаю, що він уже спить». «Він зробив, як задумав». «Даруйте мені», – сказав він. «Я розмовляю з містером Фейном». «Це Джайлз Рід. Нам сказали, ви навідували нас сьогодні о полудні». «Що?» Ні-ні, я в цьому переконаний. Так, я теж здивований. Він поклав слухавку. Я не можу отямитися від подиву. Сьогодні вранці йому зателефонували в його контору і залишили послання від нас, де ми запитували, чи зможе він навідати нас сьогодні пополудні у дуже важливій справі. Джайлс і Гвенда, Ошелешено подивилися одне на одного. Потім Гвенда сказала, зателефонуй Ефлікові. Джайлз знову підійшов до телефону, знайшов номер і подзвонив. Це забрало трохи більше часу, але зрештою його з'єднали. Містер Ефлік? Це Джайлз Рід, я. Але тут мову йому Певно урвав потік слів із протилежного кінця дроту. Нарешті він спромігся сказати. «Але ж ні, запевняю вас, ми й на думці не мали нічого подібного. Так-так, я знаю, ви, чоловік, дуже зайнятий. Я б ніколи собі не дозволив. Але послухайте, хто вам телефонував? Чоловік?» «Ні, запевняю вас, то був не я. Ні-ні». Так, я згоден із вами. Це ні на що не схоже. Він поклав слухавку і повернувся до столу. Ось така історія, сказав він. Якийсь чоловік, що назвався мною, зателефонував Ефлікові і попросив його приїхати сюди. Сказав, що йдеться про велику суму грошей. Вони подивилися одне на одного. Це міг бути «Хтось із них, – сказала Гвенда, – хтось із них убив Лілі і приїхав сюди, щоб забезпечити собі алібі». «Навряд чи йшлося про алібі, моя Люба, – сказала міс Марпл. Я маю на увазі алібі не в точному розумінні цього слова, а в тому, щоб виправдати відсутність у своєму офісі, я маю на увазі» що один із них каже правду, а другий бреше. Один із них зателефонував другому і попросив його приїхати сюди, щоб перекинути на нього підозру. Але ми не знаємо, хто це був. Тепер очевидно, що вбивця – один із них. Фейн або Ефлік? Я гадаю, Ефлік. А я думаю, Волтер Фейн, сказав Джайлз. Обоє подивилися на міс Марту. Вона похитала головою. Існує ще одна можливість, сказала вона. Звичайно, Ерскін Джайлс майже побіг до телефону. Що ти хочеш зробити? Замовити міжміський дзвінок у Нортумберленд? «О, Джайлс. Невже ти справді гадаєш, ми повинні знати Якщо він там, він не міг убити Лілі Кімбл. Не міг зробити це сьогодні пополудні. полудні. Думаю, у нього немає приватного літака чи ще якоїсь чортівні. Вони мовчки чекали, поки задзвонив телефон. Джайлз підняв слухавку. «Ви просили з'єднати вас із майором Ерскіном?» «Говоріть, майор Ерскін слухає, нервово, Кахикнувши, Джайлз сказав: "Ер, Ерскін, це Джайлс Рід, а тож це Рід". Він скинув на Гвенду розпачливим поглядом, у якому ясно читалося, що у біса я тепер йому маю сказати. Гвенда підхопилася на ноги і вихопила у нього слухавку. "Майор Ерскін, це місіс Рід на телефоні. Нам Повідомили, що продається будинок. Лінскот Брейк. Ви щось про нього чули? Це десь недалеко від вас, я думаю. Голос Ерскіна відповів. Лінскот Брейк? Ні, я ніколи про такий будинок не чув. На яке місто туди надходить пошта? Назву дуже змазано, сказала Гвенда. Ви знаєте, які жахливі рекламні повідомлення надсилають нам агенти з продажу нерухомості. Але це за 15 миль від Дейта. Тож ми подумали, мені шкода. Але я ніколи про такий будинок не чув. Хто там живе? О, він порожній. Але не турбуйтеся. Ми вже фактично знайшли собі дім. Пробачте, що потурбувала вас. Певно, ви були зайняті? Ні. Зовсім ні. Робив лише таку сяку домашню роботу. Моєї дружини немає вдома. А наша кухарка поїхала до своєї матері. Тож я тут готував дещо. Боюся, я в цьому ділі дуже невправний. У саду мені легше. Я завжди віддаю перевагу садівництву перед домашньою роботою. Сподіваюся, «Ваша дружина не хвора?» «О, ні-ні, вона поїхала до сестри. Завтра повернеться. Тоді на добраніч. І ще раз пробачте, що потурбувала вас». Вона поклала слухавку. «Ерскін до цього непричетний», сказала вона з тріумфом у голосі. «Його дружини немає вдома, і він робить усю домашню роботу. Отже, «Залишаються тільки двоє. Ви згодні, міс Марпл?» Міс Марпл відповіла їй дуже серйозним поглядом. «Я не думаю, мої любі, – сказала вона, – що ви достатньо обміркували цю справу. О, Боже, я неабияк стурбована, якби я точно знала, що мені робити».